Doina pentru Steaua de Crăciun. Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți un serafim, să sfințească al nostru cuget, cu al iubirii tale vin. Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți un heruvim, să ne aducă ta icoană într-al ochilor senin. Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți un înger mare. Purtând scaunul pe care pruncul sfânt noi să-l primim Doamne în noaptea de Crăciun să trimiți un înger blând să domnească peste gânduri cu toiagul lui cel sfânt Doamne în noaptea de Crăciun să trimiți un înger dulce să ne aducă sfânta cruce când la tine ne ruga, Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți îngeri de foc, să i alunge și pe demoni și pe dușmani la un loc. Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți ai tăi înger, să ne apere când scara noi la cer o vom urca. Doamne, în noaptea de Crăciun, să trimiți pe ai tăi îngeri, să ne aducă slavata. Doamne, noapte de Crăciun, să înalți pe cer o stea și pe ea tot neamul nostru ca în fața ta să stea. Doamne, noapte de Crăciun, să trimiți miros de smirnă ca să umple toată slova care cântă slava ta. Lacrima pentru steaua de Crăciun. Doamne, atunci când ai rostit, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într iubirea mea, lacrima pentru steaua de Crăciun, pentru taina nașterii din duh și din apă, într tine ne